Krosky stály uprostřed dimenze, podle všeho byly jejím ohniskem. Jégr mě táhl po schodech nahoru, mé bezvládné nohy narážely do jednotlivých stupňů. Ve sněhu za mnou zůstávala krvavá stopa. Pokusil jsem se pohnout rukama. Nic. Dokázaly se akorát třást a bolet. Pořád jsem na sobě měl zbroj, ale nedokázal jsem poznat, jestli mám u sebe zbraně. Přišel jsem o všechny pistole, ale možná mi nechali granát. Kdyby se mi podařilo vytáhnout pojistku, měl jsem šanci pokazit jim večírek. Podle mých informací při rituálu nebylo možné použít oběť ve formě sekané. Můj Lorde Mačado, přináším oběť. Připrav jej na jeho osud. Byl jsem hrubě pohozen na zmrzlý kamenný blok. Ležel jsem na zádech a hleděl na nízké šedé nebe. Jäger odepnul přesky na mé zbroj a odřezal kevlarový hrudní plát. Když upír odhodil nástroj, který používal, zaslechl jsem řinčení. Otočil jsem hlavu. Ten bastard použil můj vlastní nůž. Zápěstí se měl připoutaná řetězyky k kameni. Tedy ne, že bych bez toho dokázal se situaci něco udělat. Prokletý se tyčil několik metrů ode mě. Byla to obrovská belhavá věc. Jeho přilba a zbroj se leskly jako zrcadlo. Měl na sobě opulentní róbu z červeného hedvábí, která zakrývala pohybující se masu olejovité temnoty. Zlo jen čišelo. Sklameš, řekl jsem klidně, stejně jako před 60 lety. Teď ne, hrdiný lovče. Nepnyní nastal pravý čas. Myšlenkami se mi zabodl do mozku, čímž mi způsobil mentální bolest srovnatelnou s fyzickým utrpením. Co mi to Mordechaj říkal? Ať nezapomenu na věci, které mi ukázal. Musel jsem něco vymyslet. Pokusil jsem si vzpomenout na všechny mlhavé vzpomínky. Chytal jsem se stébel. Starý muž přece nemohl předvídat situaci, v níž jsem se právě nacházel. Neumíš dokončit rituál. Trel zabil tvou knižku. Nevíš, co máš dělat. Zase selžeš. Černá věc se začala třást. Bylo vidět, jak se pod šatem chvěje a místem, kde jsem očekával tvář, projížděly bubliny a cákali na zem rosolovitou hmotu. Vysmíval se mi. Asi jsem ho pobavil. Ale má láska se ke mně dnes večer na tomhle místě vrátí. Přilba se nahnula a pokynula Jegrovi. Upír se úslužně poklonil a položil k patě oltáře látkový pytel. Rozvázal provaz, který držel balíček pohromadě a rozložil jej na sníh. Byla to kostra. Stará, vysušená a křehká hromada zlomených kostí, na nichž byly patrné zářezy posekyře lorda Mačáda, který se kdysi oddělením masa snažil odlehčit svému břemeni. Koriniha! Vydechl jsem. No to snad není možný. Neber její jméno do svých ohavných smrtelných úst. Na tomto místě se ke mně díky moci mé a artefaktu Kumareš Jar vrátí. Vyněl z podroby černým slizem pokrytý artefakt. Celou dobu jej skrýval ve vlastním těle. Jakmile se dostal ven, projel kapesní dimenzí záblesk moci. Cítil jsem jej až v jádru vlastního bytí. Artefakt jsem spatřil ve vizích. Když jsem zemřel v jasném spodku, dotkl jsem se ho svým duchem. Ukázal mi věci, které žádný člověk neměl spatřit. Nepatřil jsem. Nepatřil do našeho času, prostoru ani sféry. Byl to symbol zla jiných, starobilých, zapomenutých vetřelců. Artefakt mě volal. Prokletý opatrně položil schránku mezi kosti. Pyramida se začala otřásat. Z kamení vyzařoval žár. Sníh rychle tál a odhaloval stavbu samotnou. Během několika vteřin po pyramidě stékaly potůčky a řeky a sníh zmizel. Pyramida ve skutečnosti vůbec nebyla kamená, ale tvořily ji bloky organické slonoviny. Každý kámen vyřezaný z klů nebo rohů neuvěřitelně starobylého zvířete byl větší než průměrný člověk. Bylo to skutečné místo moci. Kosti se začaly sami od sebe třást. Postupně se otáčeli a přeměsťovali na svá místa. Z chaosu začaly vznikat tvary. Lepka se několikrát otočila a napasovala se na obratle, které utvořili řetěz. Čelist se otevřela a zavřela. Prstní kůstky se složily, křečovitě sevřely a vyrvaly díry do staré látky. A kolení kost se napojila na kostehení a kostehení nasedla na kyčel. Spíval jsem známou dětskou písničku. Jäger mi vrazil facku za narušení svátosti okamžiku. Kostra byla celá. Ležela na zádech, třásla se a chrastila. Všechno bylo na svém místě, chybělo jen vazivo a tkáně. Prokletý doklouzal nad kostrou. Má milovaná, daruji ti kus svého těla. Má láska zajisté naplní proroctví tvých pánů. Byl ke mně otočený zády. Děsivá chapadla kostru téměř bázlivě zakryla. Červený plášť zahalil prokletého i kostru jeho kněžky. Prokletý se začal pomalu zmenšovat. Plášť nyní skrýval obrovskou hromadu olejnatých tkání. Ozval se příšerný skřípot, jako když se zadře píst. Ucítil jsem odporný, serný zápach. Upír vše sledoval jako u vytržení. Zimní krajinou hučela moc artefaktu. Konečně se útvar ustálil. Co bych tehdy dal za sílu v pažích a 50 kilo C4? Pod se začaly pohybovat dvě oddělené figury. Jäger padl na kolena a v extázi oslavoval pána. Proklepý povstal. Nevypadal už tak obrovský jako dříve. Červený plášť na něm volně vysel, nebyl o moc větší než obyčejný člověk. Chapadlem sáhnul opatrně dolů, jako by nabízel oporu jiné věci. Ta se v louži hnusu posadila a natáhla paži. Chapadlo se kolem ní obtočilo a vyzvedlo ji vzhůru. Kněžka se vrátila. Roze stála a kývala se, protože nebyla na fyzické tělo zvyklá. Její kosti byly pokryté černým chorem prokletého. Maso, šlachy a orgány nahradila nepřirozená masa. Tvarem vypadala jako lidská žena, ale povrch jejího těla tomu vůbec nenasvědčoval. Podle vizí bych ji snad dokonce dokázal poznat. K zádům se jí přilepil promočený a ušpiněný hadr, který pět století držel její kosti pohromadě. Jednou rukou jej odtrhla a odhodila. Začala si prohlížet ruku, pomalu ji otevírala a zavírala, otáčela zápěstím. Namísto očí měla karmínové jamky. Rukama si přejala po těle tvořeném želatinovou pohybující se hmotou. Prokletý ji objal ohavnými chapadly. Jejich obličeje se spojily v cosi, co patrně považovali za znak vášnivého shledání. Prokletý mlátil chapadly ozem a potřísnil mě kapkami olejovité tekutiny. Když se oddělili, měl robu zašpiněnou černými skvrnami od rukou milované. Jeho zbroj již nebyla nablízkaná, ale pokrytá slizem. Korniha mu prsty pohladila obličej a odhalila ústní dutinu jeho zažloutlé lepky. Mrtvý holt flirtují po svém. Má kněžko, učenil jsem, jak si žádala. Učenil jsem nemožné, abych tě vrátil na tento svět. Kněžka překvapivě promluvila hlasitě, Zvuky vycházející s tekutinou naplněný hlasivek zněly, jako když se vylévá asfalt. Můj pane, dokázal jste nemožné. Prorodství bylo skutečně naplněno. Konkistádorová helma se otočila k Jegrovi. Upír se v mžiku objevil před svým pánem a podal mu starobilou bojovou sekeru. Monstrum je vzalo, se vřelo pevně do chapadel a přemístilo se ke mně. Artefakt ležel na oltáři poblíž mé hlavy. Nikdy jsem k němu nebyl blíže. Slyšel jsem, jak šeptá. Hluboko uvnitř jsem cítil uvězněné duše, starého muže a stovky, ne tisíce dalších ztracených obětí. Kněžka vydala příšerný zvuk. Postupně se zeměnil v klokotavý žalm. Jeho slova mi byla povědomá a poznal jsem je ze vzpomínek. Vyduté kopce se začaly třást a zakřivené nebe tetelit. Měsíc nad hlavou byl obrovský a jasný. Artefakt se vznášel nad oltářem a pomalu rotoval. Na prostém kameni se objevily starobilé runy svítící vlastním černým světlem. Oddělili se a vznášeli ve vzduchu. Utvořili energetickou kouli, která se vznášela a blížila se k mé hlavě. Cítil jsem, jak při pokračujícím kněžčině zpěvu energie olizuje mou lebku. Zlova žalmů se mi vypalovala do zbělého funkčního ucha a měl jsem pocit, jako by mi do něj někdo strčil ledové párátko a otáčel s ním. Mačádo, využívajte. tě, seš jenom pěšák, starobilý čekaj, až jim otevřeš cestu, vykřikl jsem. Pohlédl na mě karmínovýma očima, ale přesto můj chabý pokus o záchranu holého života ignoroval. Korinyha se v žalmu na okamžik zadrhla, ale i hned pokračovala. Přejdou sem a povládnou. Prokletý se připravil. Pozvedl sekeru, kterou držel zvláštním způsobem v chapadlech. Křičel jsem bolestí způsobovanou černou energií artefaktu nad mou lepkou. A zapamatuj si věci, které si viděl. Zapamatuj si věci, co jsem ukázal. Je to na tobě. Hodně věcí nemohl jsem říct, jenom ukázat. Pamatuj na to... A budeš v pohodě, slova starého muže. Soustředil jsem se na ně a snažil se vytěsnit bolest, vizi blikající krutou energii a pozvednutou čapel. Každých pětset let se však narodí muž, smrtelník, se schopností podmanit jej své vůli. Tímto člověkem jste vy. Vy jste tím, koho starobilí předpověděli. Slova kněžky Korinyhy. Ve vizích hleděla do očí lorda Mačáda, ale mohla snad proslov směřovat ke mně? Myšlenka zmizela úderem energie, která mi projela tělem. Ovládání času, prostoru, energie, hmoty a tak. Když se artefakt pokusí použít, někdo, kdo nepatří mezi speciální lidi, zemře. Albert Lee se zmiňoval o věcech z deníku starého muže. Ale já artefakt použil. V jasném spodku jsem vzal maličký kus jeho síly. Zničil jsem tak času a vymazal pět minut historie, jako by se nikdy neudála. A přestože jsem byl v tu chvíli již mrtvý, žil jsem. Nevíš, jaký je osud tvůj? Neznáš, jaké je místo tvé ve světě tomto? Otázka potetovaného muže Trala. Jaké bylo mé místo? čím jsem byl zvláštní. Proč přísahal, že mě zabije? Vzpomínka na rozuřeného a umírajícího lorda Mačáda, útočícího na černý obelisk a ničícího obávanou sekerou řádky proroctví. Objevoval se řádek za řádkem, jen aby jej zničil další úder čepele sekery do obsidiánu? Čekáme na příchod syna velkého válečníka. Aohang Mea pět. legenda mezi zelenými barety. Pro své děti byl jen obyčejným člověkem, tvrdým a odtažitým otcem. Přesto byla ve vitríně nad naším rodinným krbem k vidění medaile cti amerického kongresu. Znalého umění světa. Když jsem poprvé potkal Julii, četla z mého spisu v zkoušku na certifikovaného účetního znalce jste splnil na poprví. Byl jsem účetní. Muž čísal a tabulek. Auditu a grafů. Odkázaného na řeč meče. Ale pistoli jsem v ruce držel mnohem raději než kalkulátor. Spíš bych se účastnil brutálního pouličního boje, než vyplňoval daňová přiznání. Zářící řádek proroctví explodoval pod úderem sekery. Jméno bude mít po zbraní svých otců. Auven, zastaralý australský šrot, devítimilimetrový samopal zohýbaný z levného plechu, udržel však mého otce naživu, když musel utíkat před komunistickými patrolami. Úkol králův bude mít mocného nepřítele pokořit, promluvila ke mně elvská královna. Snílku! Ještě jedna věc. Všichni máte úkol. Neposrte to, jinak jsme všichni v hajslu. Tohle myslím vážně, nedělám si prdel. Jako královna čarovnýho lesa vám všem přikazuju, abyste to neposrali. Zabijte zlího chlapa, jinak je konec. Její úkol jsem přijal. Musel jsem zastavit prokletého, který mě přizabitého připoutal k tomuto oltáři. Muž obdařen zemi. Můj odvážný přítel Trip, Nyní nejspíše po smrti. Mluví z Máš vize. Dokonce se ti podařilo zvrátit chod času. Jestli tohle není zázrak, tak už nevím. Vůdce lidí. Kouřící Earl Herbinger, snažící se skrýt lehký úsměv přesvědčený o své moudrosti z titulu nejskušenějšího lovce monster na světě. Mám tři nováčky, který tě považují za vůdce. Tryb, Holly a Albert za tebou půjdou kamkoliv. Ať už ta víš nebo nevíš, seš vůdce. To mi stačí. Spojenec temných sil. V mysli mi vyvstal Vendigo. Rozevlátá kůže pod lepkou z parohy. Zvláštní agent Franks v zablácené zbroji, salutující na čestný pozdrav. Přítel stvůr. Tancující a slavící skipy a jeho kmen. Mocný vlkodlak bojující tesáky a drápy s nemrtvým. Řádek textu zmizel roztříštěný v temnotě. Teď už jsem věděl. Artefakt se točil, ječel, Sesílal šílené energie. V hlavě mě bodaly příšerné výkřiky uvězněných duší. Artefakt nebyl jen klíčem, byl manifestací všeho špatného, vyrobila její bytost nerespektující přírodní zákony, umístila jej sem jako nástroj invaze. Artefakt čekal na bezpečném místě na smrtelníka ochotného jej použít. Starobylí měli trpělivost, byli chytří, směřovali pěšáky na ono místo. Trvalo tisíce let a mnoho generací, než k tomuto setkání došlo. Artefakt mě poznal, vítal mě, promlouval ke mně. Odpověděl jsem. Kněžka vyjekla mimozemský příkaz. Nyní jsem byl černou energií zcela pohlcený. Lord Mačádo máchnul zbraní. Sekera dopadla na mou nechráněnou hruď. Ne! Čas se křečovitě otřásl. Došlo k hromové explozi, která vymrštila Sekiru do vzduchu. Prokletý odletěl dozadu a dopadl na slonovinové bloky. Teď jsem byl pánem situace já. Cítil jsem, jak mým tělem prochází energie starobilých. Zase jsem se mohl hýbat. Do končetin se mi vrátila síla. Jediným trhnutím jsem roztrhal řetězy, které mě poutali koltáři. Vstal jsem a touhou po pomstě prošel stěnou černé energie. Zatlačili mě příliš daleko a už jsem toho měl dost. Upíří pán zuřivě vykřikl. Podařilo se mi nějakým způsobem zranit jeho pána a tak se na mě vrhl plnou silou. Jäger se proměnil do své zabijácké podoby a vyrazil proti mě rychlostí desítek metrů za vteřinu. Jeho pařáty udeřili své hemencí schopnou proměnit kámen v prach. Úder sem vykryl a rozdrtil tvrdé kosti jeho paže na třísky. Upír se šokovaně zarazil. Objal jsem rukama jeho krk, otočil jej a přimáčknul k oltáři. Pod náporem mé síly se v kameni objevily praskliny. Udeřil mě silou nákladního vlaku, bylo to neuvěřitelné. Pokusil jsem se ho roztrhnout ve ale byl ze všech upírů nejsilnější a tak se mi to nepodařilo. Z artefaktu jsem cítil čísi přítomnost. Jeden z věznů zoufale volal mé jméno. Strčil jsem ruku do energie a cítil jsem, jak mi v dlaně přistálo cosi tvrdého a pevného. Byla to Mordechajová hůl. S výkřikem jsem ji vrazil do jegrovy hrdy. Jako mocným kůlem jsem proklál jeho černé srdce. Začal v příšerných bolestech ječet. Hůl zahořela modrým plamenem. Po šest desetiletí byla stvůra ve světě nemrtvých takřka svrchovaným pánem, prokletý neuchopitelnými silami, přesto donucený sloužit jinému. Předtím býval stejně zlý a brutální, ale v lidské schránce byl jen dalším kolečkem ve stroji na smrt. Byl to vrah, tyran a král všeho zla. Stáli jsme tváří v tvář. Upír se mě pokoušel stáhnout do ohně, Mlátil jsem s ním o oltář znovu a znovu, rychleji a silněji. Oltář se roztříštil na tisíce střepů. Upír umíral a hořel. Snažil se odplazit. Plameny z holemu nedovolovaly změnit podobu. Nebylo pro něj úniku. Vytáhl jsem gangaram, pozvedl jej a udeřil na v krk. Těžká čepel dopadla naprosto přesně. Páteř se mu roztříštila. Jeho hlava mi spadla k nohám. Černá životní míza stékala po pyramidě dolů. Jeho oči na mě zmateně hleděly a ústa se snažila co si vyřknout. Odkopl jsem hlavu do lesa. Energie vycházející z artefaktu nabírala na intenzitě. Byla mnohem silnější než v mé vizi. Prošel jsem jí, aniž by mi blesky jakkoliv ublížily. Překročil jsem doutnající tělo upíra a zamířil k prokletému. Artefakt stoupal výš a výš, až se zastavil uprostřed maličkého světa. Burácení rozpoutané moci bylo ohlušující. Vítr rozvířil z nich tak, že to vypadalo jako uprostřed blizáru. Mačáďo, zaječal jsem. Byl jsem zcela zdráv. Slyšel jsem, viděl jsem, mohl jsem se pohybovat. Mačádo, postav se mi! Odhodil jsem za sebe zbývající cáry Brnění. Kráčel jsem k prokletému. Nastával konec. Chlapče, počkej, musíš přestat. Po uvolnění spout prokletého a po smrti jeho vrha se ke mně snažil starý muž dostat a pomoct mi. Ignoroval jsem ho. Naplňovala mě zuřivost. Lord Mačádu na mě mnohokrát zautočil. Vyhrožoval mým milovaným. Ohrožoval svět. Pokusil se vzít naše životy. Krev mi vřela a dožadovala se pomsty. Jeho smrt byla nevyhnutelná. Vyžadoval jsem ji. Energie získávala sílu přímo úměrně nárůstu mého hněvu. Točila se na nebi jako pevná černá koule. Byla tak velká, až se stromy ohýbaly, lámaly a byly vtahovány dovnitř. Kráčel jsem dál. Stůli, využívaj tě, využívaj jako pěšák. Ve víru sněhu jsem spatřil Lorda Mačáda. Bombardoval mě mocí. Zasypával mě přívalem telekinetických schopností. Snažil se dostat do mého těla, roztrhat cévy v mém mozku, rozdrtit srdce, rozdrásat plíce. Dokázal zabíjet pouhou myšlenkou. Nic. Jeho síly na mě nestačily. Teď patřil mě. Ztratil jsem nad sebou kontrolu a nechal se smést bouřící řekou hněvu. Chcípni! vykřikl jsem, zarazil mu čepel hluboko do krku a nechal olej na tou krev vystříknout do výše. Sáhl po mě chapadlem. Byla to rána jako byčem, pálila. Než stačil chapadlo stáhnout, přetěl jsem je. Kroužil kolem mě, byčoval mě a poutal, snažil se mě znehybnit. Zavrčal jsem a s nadávkami sekal do masa prokletého. Vrazil do mě celou vahou, až jsem ztratil rovnováhu. Chapadlem mi obepnul zápěstí a pádu mi vyrval gangaram z ruky. Topadl jsem vedle nějakého předmětu. Byla to sekera lorda mačáda zaseknutá do slonoviny. Vyskočil jsem na nohy, vyhnul se chapadlům a sekeru vypáčil. Ohlazené topůrko mi padlo jako olité. Zatočil jsem zbraní nad hlavou a přetěl prokletému končetiny. Ten se ale nevzdával a černými pařáty se mi snažil rozrazit žebra a vytrhnout srdce z těla. Nebýt moci starobilých, která ve mě nyní kolovala, i hned bych zemřel. Jednou rukou jsem popadl k luské chapadlo a přitáhl prokletého k sobě. Vyrazil jsem sekyrou vpřed a bodec vpálil prokletému mezi oči. Jeho křik mi rezonoval v hlavě. Možná byl imunní vůči všem obyčejným zbraním, ale na bojové sekyře jeho rodu nebylo obyčejného vůbec nic. Stáhl se zpátky. Poprvé za staletí poznal, jak chutná strach. Pronásledoval jsem ho, hnán před berserkovskou zvřivostí. Sekyrou jsem odsekával jeden kus odporné černé hmoty za druhým. Nahoře na nebi se černá sféra stále zvětšovala a vyplnila již celý prostor dimenze. Zatlačil jsem prokletého k okraji pyramidy. Napřáhl jsem se a zaútočil mu na obličej. Čepel dopadla na lebeční kost a katapultovala jeho helmu do vzduchu. Vyrazila vzhůru a nechala se pohltit vírem artefaktu. Prokletý byl poražen. Stál bez a krvácející na okraji pyramidy lepku rozbitou. V dálce se otřásaly stěny světa. Vytvořená dimenze se uvolnila z kotviště. Vznášeli jsme se nad povrchem a Země za prokletým mizela, stromy a skály padaly k zemi. Umělý svět se rozpadal. Zaměřil jsem se na hrudní pancíř. Byl jsem si jistý, že orgán udržující stvůru při životě musí být pod ním. Cítil jsem, jak by Jak je to možné? To já. Já jsem ho měl ovládnout. Vzal si mi jej. Byl jsem zrazen. Chlapče, prosím přestaň. Ovládni hněv. Teď už víš, kdo jsi, takhle to nesmí skončit. Takhle to chce ona, takhle to chtějí starobilí. Smiluj se, smiluj se, prosím. Čepel dopadla na starobilé brnění a snadno jim prošla. Pumpa pracující jako srdce lorda Mačáda se rozpadla ve dví. Vyrval jsem se Kirven. Z díry ve zbroji vytryskl prout tekutiny a potřísnil mi obličej. Rozkašlal jsem se, protože se mi trocha dostala i do úst. Lord Mačádo zavrávoral, svalil se a zůstal nehybně ležet v kaluže slizu. Část jeho krve pohltil vír artefaktu. Kapky nenávratně zmizely v mohutné kouli. Ne, co si to udělal? Všechny nás zničíš. Slova Erla Herbingera. Lavci nad sebou nesmí ztratit kontrolu. Chápeš to? Nikdy nad sebou nesmí ztratit kontrolu. Tu noc, kdy mě Trip přemluvil, abych neodcházel, jsem mu řekl, když se rozčílím, lidi přicházejí k úrazu. Byl jsem vyvolený. Cítil jsem v ústech skaženou krev, jako Lord Mačádo před pěti stoletími. cítil pachuť mědi. Co jsem to udělal? Obět je dokončena, řekla Korinyha nyní již jasným hlasem. Otočil jsem se. Kněžka stála na druhém konci pyramidy. Jednou černou rukou držela Julie kolem krku. Tiskla jí k němu obřední dýku. Vyrazil jsem vpřed, ale kněžka na zatlačila, až Julie vykřikla. To by stačilo, lavče, řekla. Moc starobilých se mi vypařila z těla. Najednou jsem se cítil slabý a omámený. Zavrávoral jsem a padl na kolena. Bez nově nabité moci jsem si připadal prázdný. Jako ukázka to stačilo. Pusti, přikázal jsem. Julie byla vyděšená a rozuřená zároveň. Snažila se kněžce bránit. Řetěz jejich spoutána nebyla, ale ocelovému sevření Korinyhy se bránit nedokázala. Kněžka byla i nadále tvořena s hlukem olejnaté temnoty, ale její rysy se změnily do té míry, že vypadala téměř přesně jako ve vzpomínkách. Červené oči nahradil lstivý lidský zrak, jaký jsem si pamatoval. Dívala se za moje záda. Ozval se řev, který přehlušil i zuřící hurikán, Bojový pokřik nezastavitelné síly. Otočil jsem se právě v čas, abych si povšiml čepele anihilátoru směřující k mému hrdlu. Ani zdaleka jsem neměl čas s tím cokoliv udělat. Korinyha pohlédla na bajonet. Ten se okamžitě zastavil s ostřím u mé krční tepny. Anihilátor zavibroval a přenesl žár stření způsobeného tím, jak náhle zpomalil do mé kůže. Potetovaný muž na mě pohlédl překvapením rozšířenýma temně černýma očima, pak na brokovnici v rukou a nakonec na kněžku. Ta její probodla pohledem a potetovaný odlétl dozadu, jako by do něj narazil vlak. Párkrát se převalil a ihned hned vyskočil na nohy vedle kostry upíra. píra. Tral pozvedl mou brokovnici. Vytetovaná lebka získala rysy zarputělého odhodlání. Černé čáry na jeho těle se pohybovaly unizóno s energií jiskřící nad námi. Vydal se ke mně. – Co ti trvalo tak dlouho? – zeptala se nonšalantně Tniška. – Může za to velmi mocný blokodlak. A přístup na toto zkažené místo musel jsem své stvrdý boj. Kdo jsi? Zasmála se. Julie zděšeně pozorovala nůž, který se jich zaryval do krku. Co pak si nespomínáš, kapitáne Trale? Jsem tak dodovedla tvého generála k jeho osudu. Jsi odporná věc? Ještě jednou jsem ti vzal život. Učiním tak znovu. Tralův hlas nabíral nahlasitosti a intenzitě. Změnil směr a už nešel ke mně, ale ke knižce. Ukradl si artefakt z mých rukou. Vy přisluhovači mě nechali pohřbeného pod horou, ale já nezemřu. Přísahal jsem, že moc artefaktu ochráním všemi. Přísahal jsem duchům svých jarlských předků. Přísahal jsem... Corinna opět přivřela oči a znovu mrštěla potetovaným mužem o zem. Hlupáku, unavuješ mě? Tvá role je u konce. Tral dopadl s ohavným žuchnutím. Anihilátor mu vypadl z rukou. Tehdy jsme tě potřebovali. Potřebovali jsme ochránce pro kumareš jar, ale to je minulost. Lord Mačádo musel o artefakt bojovat. Potřeboval u hlavního nepřítele. Nemohli jsme mu ho dát dříve, než nastal správný čas. Děkuji za tvé služby, dobrý kapitáne. Tral se pozbíral na nohy. Musel ze sněhu vzít všechny mé zbraně. Vytasil obě pěta čtyřicítky a z prsty na spouštích namířil na kněžku. Té stačila jediná myšlenka, aby zbraně odklonila. Kulky neškodně dopadly na povrch pyramidy a odrazily se do dálky. Kněžka pak pistole z masivních rukou vyškubla a odhodila. Nezničitelný muž se s křikem rozeběhl vpřed. set let chránil starobylé zařízení před všemi smrtelníky, kteří by se odvážili rozpoutat jeho sílu. Obětoval život, neustále se skrýval, bojoval, a snažil se chránit je před přisluhovači prokletého. Když se kvůli pomoci nacistů podařilo nepřátelům k artefaktu dostat, avšak tral jej získal naspátek. Nyní mu jej znovu ukradli ruce sedmi upířích pánů. Přišel si pro něj a měl v úmyslu zničit ty, kdo pomýšleli na jeho použití. Byl to strážce. Ale starobylí již jeho služby nepotřebovali. Zastavil se s rukama zabořenýma v obličeji. Co je to za ohavnou magii? Vykřikl a pak se rozeřval bolestí. Magická tetování se mu spolu z masa odtrhla od těla. Ne! Aaaaa! V agónii způsobované odtrháváním kůže tiskl zuby k sobě. Černé pokroucené čáry letěly vzhůru do jiskřící sféry a vraceli se domů. Tralů šat se začal vlnit, jak se zbylé zakrvácené linie snažili uniknout. Padl na kolena, třásl se a křičovitě sebou zmítal. Aloupali jej jako ovoce. Musel jsem odvrátit zrak. Něco tak strašného jsem ještě neviděl. Padl na tvář s odhalenými šlachami až škubajícími svaly. Byl se tva přivědomý a vytékala z něj kaluš krve. Musí to být strašná bolest. Nejdříve se byl smrtelník, pak se ti dostalo ochrany před věkem, nemocemi, smrtí. Zdálo se, že si a jeho, jeho trápení vyloženě užívá. A teď si ovše potupně přišel. Co jsi záč? Vysoukal tral ze zmrzačených úst s obnaženými zuby. Černi zmizela i z jeho očí, které nyní byly obrovskými mléčnými koulemi plnícími se krví. Bez víček nemohl ani mrkat. Jsem známá pod mnoha mény. Znáš mě jako Korinyho, ale to je pouze jedna z mnoha mých rolí. Ach, z téhle už jsem hodně unavená. Muset podlézat tomu tvému lordu Mačádovi nebylo nic pro mě. Měl se stát vyvoleným, ale chyběla mu vůle. Prožila jsem tisíc životů. Na tento svět vstupuji již od prvopočátku. Jsem nevítaná, nepozvaná. Ach, mocný kapitáne, tvůj litně zná jako asgerot Kmeny, které tvůj národ porazili, mi říkají Hell. Pohled zaměřila na mě. Kapky z jejího olejovitého obličeje dopadaly na Julíny vlasy. Jsem předmět legend. Pro tvého učitele ducha a jeho lid jsem byla Lilit. Všechno ostatní si ale domysleli špatně. Pro národ, který je zotročil, jsem byla Zaltu, dcera Tiamata. Na tomto světě bylo mým jménem postaveno mnoho chrámů. Všechny jsou zapomenuty. Jsem falešná bohyně ve vašem ubohém smrtelném panteonu. Vy hloupé opice jste ze mě deset tisíc let dělali modlu. Trpělivě jsem čekala, zatímco jste přinášeli v mém jménu oběti a tvořili kulty. Ale kdo sem není důležité. Stačí, když budete vědět, že sem takto připravuje cestu pro návrat velkého. Zasyčela tak, až jsem měl pocit, jako by mi do mozku udeřilo kladivo. Júlie bolestí vykřikla a snažila se rukama zakrýt uši. Zvuk jména jejího pána mě omráčil a ohromil. Už chápeš? Ve tvých vizích jsem nemluvila k tomu hlupákovi Mačádovi. Mluvila jsem k tobě. Jsi vyvolený. Nekonečnou moc máš na dosah ruky. Jsi právoplatným vládcem tohoto světa. Tvým osudem je stát se princem. Zase ten příšerný zvuk. zacpal jsem si uši. Julie křičela. Využij vůli k rozpoutání své moci. Stačí, když si to budeš přát. Pohlédla nahoru k hučící sféře. Čelej! jinak zabiju tvou lásku. Zabořila špičku nože hlouběji. Júlie byla zděšená. Už mi všechno došlo. Pochopil jsem více, než si kněžka myslela. Věděl jsem, co čeká na druhé straně brány. V naší sféře nemohly existovat. Žili mimo čas. Potřebovali pokřivit látku vesmíru k obrazu svému, což nemohli udělat sami. Kdybych zatoužil sféru otevřít, pak by starobylí mohli přijít na tento svět a vládnout mu. Byl to trik. Všechno byl trik. Lord Mačádo byl jen pěšák. Muž, kterého zlomili a zneužili právě proto, aby mohl nastat tento okamžik. Okamžik, kdy se objeví pěšák jako jsem já. Nedělej to! Nechy ať mě zabije! vykřikla Julie. se sevřela hrdlo své oběti silněji. Julie se nenechala zastrašit. Udělej to, ty štětko, vyzývám tě. Já bránu neotevřu. To je na tobě, jsi vyvolený. Ten, kterého předpověděl sám velký vládce. Máš moc nad časem a hmotou, Již dříve jsme tě zkoušeli a zjistili jsme, že jsi připravený. Teď již jen zbývá, abys naplnil zbytek prorodství. Na mysli mi by poslední řádky. Úlomky obsidiánu ve vzduchu šílené máchání sekerou. Pouze ten bude mít vůli. Pouze ten bude mít moc využít lásku k dívce. A rozbít svět a čas. Poslední část proroctví zmizela v oblaku střepů a prachu. Korinyha podla. Julie v šoku vytřeštila oči. Ústa se otevřela, ale žádný zvuk nevyšel. Pohledem se střetla se mnou, sdělovala mi svou bolest a prosila o pomoc, kterou se jí nemohl dát. Ne! Vykřikl jsem a vyrazil vpřed s napřaženou sekinou. Kněžka povolila se vření a nechala Julie spadnout. Ta šla pomalu do kolen rukama se marně snažila zastavit příval krve, která jí protékala mezi prsty. Júli jen život končil. Můj svět zemřel. Vrhl jsem se kyru vpřed. Korinyha se před blížící se rotující čepelí ani nehnula. Zbraň se zastavila ve vzduchu a spadla bez užitku na zem. Kněžka na mě pohlédla a silou mysli mě srazila k zemi. Vstal jsem, ale byl jsem hned zase sražen. A pak po třetí. Tentokrát mě zarazila do pyramidy tak tvrdě, až slonovinové bloky praskly. Plazil jsem se vpřed a snažil se dostat k Julii. Kněžka mě nechala být. Stála a netrpělivě čekala. Z jejího černého těla stále odkapával olej. Pohlédla na trhlinu, jako se člověk dívá na náramkové hodinky. se sebou, lavče! Vzal jsem Júlii do náručí. Vzlikal jsem. Její ruce pustily ráno na krku. Upadla do bezvědomí. Krev stále stříkala, ale již jen slabě. Vtiskl jsem prsty do díry a snažil se artéry zaškrtit. Byla moc kluská. Nemohl jsem ji ztratit. Ne, takhle. Láska člověče. Poslední dílek skládačky. Váš ubohý instinkt. Je to jediná věc, kterou může váš druh prožívat dostatečně silně, aby to pomohlo aktivovat komareš jar. Nestačí na to ani vaše nenávist. Černá koule jiskřila. Viděl jsem, jak se v ní hýbou jakési věci a nemohou se dočkat invaze. Můžeš ji zachránit. Máš tu moc. Stačí, když se na ní odvoláš. Vůli k tomu máš. Stačí, když potom zatoužíš a bude to tvé. Tvá samice bude žít. Můžeš sloužit starobelím. Dostaneš ji darem. Smilují se nad tebou i nad těmi, které miluješ. Poslední slovo znechuceně vyplivla. Budete žít věčně. Ty a tvý druhové se budete mít dobře celou věčnost. Všechny vaše tužby budou ukojeny. Stačí, když si to budeš přát. Držel jsem Julie v náručí a kolébal se dopředu a dozadu. Věděl jsem, že mluví pravdu. K tomu, abych Julie zachránil, stačilo, abych si to přál. Žila by. Získal bych moc, o jaké se mi nezdálo v nejšílenějších snech. Julie by žila věčně po mém boku. Svůj osud val rychle. Mě na tom nezáleží. Věc, že náš příchod je nevyhnutelný. Pokud se lžeme dnes, vrátíme se a zkusíme to znovu, jak jsme se o to pokoušeli již v minulosti. Nakonec jeden z vás savců učení správné rozhodnutí. Můžeš to klidně být ty. Pokud zvolíš špatně, pak připoutám tvou duši ke kumareš jar, abys mohl trpět doskonání věku. Dám ti teď okusit, co tě v takovém případě čeká. Bolest tak intenzivní, že se to nedá popsat. Nekonečné utrpení. Černé mrazivé osamění na věčné časy spojené s bolestí tak velkou, že pro ni v žádném jazyce neexistuje adekvátní slovo. Zlomek sekundy trvající mukami dala nahlédnout do příšerné budoucnosti, která na mě čekala. A takhle nebudeš trpět jen ty. Tento osud bude sdílet i tvá láska. Julijným tělem projela křeč z hrůz, které knižka vyslala do její bezvědomé mysli. Vyper si. Buď ti osvobodíš, nebo prokleješ. Držel jsem Julii a plakal. S Korinyhou jsem bojovat nemohl. Mohla mě kdykoliv zabít pouhou myšlenkou. Měl jsem dvě možnosti. Kdybych ji odmítl, pak bychom s Julií skončili ve věčném očistci. Kdybych udělal, co chce, přijal bych sobecké rozhodnutí a získal vše, po čem jsem kdy toužil. Žádná bolest, žádné utrpení. Neuvěřitelný pocit, jaký jsem zažil před pár chvílemi, by byl navždy mým. Dokázal jsem si představit, že to udělám a budu mít Julii po boku. Příchodu starobilých jsem podle všeho stejně nemohl na dobro zabránit. Tak proč ne? Zatímco jsem váhal Julii, život vyhasínal. Byl bych králem a ona mou královnou. Byl bych králem mrtvého světa. Rozhodl jsem se. Korynyha vzdychla a pomalu zakroutila hlavou. Hloupý člověče, vidím to v tvých očích. Pětset dalších let v téhle smradlavé díře. Kde bude lůza obětovat kuřata mým saškám. Čert s tebou, tvá muka se dostanou dole, Kent. Zaměřila se na mě a Júlii a dávala dohromady energii potřebnou k našemu uvěznění v černé sféře. Pazemšťané třesí. Musel jsem něco zkusit. Nemohl jsem připustit, aby nás porazila bez boje. Potřeboval jsem získat dost síly, abych mohl zničit kněžku a zachránit Júlii. Jež dříve jsem ovládnul čas. Možná jsem měl dostatek síly, abych zadržel i starabilé. Ano, jsi ze všech nejsilnější. Dokážeš to, zašeptala Korynyha. Cítím tvou mocnou vůli. Jistě to dokážeš. Možná jsem mohl. Možná jsem měl třetí možnost. Porazil jsem všechna ostatní monstra, která proti mě svět vyslal. Mohl jsem tedy porazit i tahle. Korinyha si v očekávání olízla olej na terty, Koule nad její hlavou hučala. Byla obrovská, byla sama o sobě dalším světem. Zakrývala rozbouřenou alabamskou oblohu. Stáli jsme v průsečíku obou sfér. Kdyby se spojili, zrodil by se zcela nový svět. Zarazil jsem se a uvědomil si, co se chystám udělat. Starý muž mě předtím varoval, jenže jsem to kvůli svému ignoranctví nechápal. Hodnej, ale občas blbej, odvážnej, ale hrdej, až moc hrdej. Když nebudeš opatrnější, bícha tě zabije a svět zničí. Myslíš, že můžeš řešit problémy, ale nemáš trpělivost učit se. Chceš uspěchat, chceš dělat všecko hned. Přesně tohle chtěla. Chtěla, abych bojoval. Starobylí by si mou duši dalek snídani, snídaně. Čekala na můj pohyb. Plně se soustředila na to, jak rozbije a zničí mou vůli přesně ve chvíli, kdy odemknu bránu. A proto neviděla, jak se kolem jejich nohou plíží chapadlo omotává sekeru a táhne ji pryč. Porazím tě, lhal jsem. To uvidíme. Zrádkyně. Do kněžčiny hrudi se zatěla sekera. Korinyha rozuřeně zaječela. Zmrzačený Lord Mačádo stál těsně za ní, objal chapadly její tělo, pozvedl ho do výše a znovu do něj těl se Vzal jsem Julie do náruče a nesli ji od bojující dvojice dál. Lord Mačádo zvedl Korinyho nad svou rozbitou lepku. Černá tkáň obou stvůr se odtrhávala od jejich těl a mizela ve sféře. Táhlo ji to domů. Energie pulzovala a narůstala. Zeď byla každou vteřinou větší a blížila se k nám. Na druhé straně bylo vidět zmítající se a útočící monstra. Uklouzl jsem na kaluži tralovy krve. Dopadli jsme vedle něj. Ležel nehybně a očima bez víček zíral do dálky. Chtěl jsem Julii zvednout. Byli jsme příliš blízko mrskajících se chapadel. Bez moci starobilých by jediný úder znamenal jistou smrt. S námahou jsem mi vzal do rukou. Najednou mě za zápěstí chytěla krvavá ruka. Počkej, zakrákal tral ústy besertu. Přes zuřící bouři jsem měl mu porozumět. Mýlil jsem se. Skutečně jsi válečník bez postradních úmyslů. Jeho sevření bylo stále neuvěřitelně silné. Přitáhl mě blíž. Tolik smrti. Vrátím jeden život. Pozvedl druhou pěst. Mezi sevřenými prsty svíral maličký kousek černé energie. Poslední pozůstatek nesmrtelnosti. Energie se snažila uniknout otevřel dlaně a přitiskl ji k Juliinu krku. Zalapala podechu, náhle otevřela oči do kořán a pak hned omdlela. Starobylý kapitán pronesl ještě poslední větu. Až do rak na roku budeš mým přítelem. Ruka bezvládně odpadla. Poslední část jeho síly vstoupila do júlie jako blesk. Otočil jsem ji hlavu. Stále byla pokrytá množstvím krve, ale prvotní zranění jsem již neviděl. Trelovy plíce vydechly a vypustili ven jeho ducha. Uvidíme se ve Velhale, zašeptal jsem. Sféra byla nyní už jen pár metrů nad pyramidou. Její hrozivá podoba zatemnila nebe. Lord Mačádo a Korinyha stále bojovali. Každou chvíli byli zbavováni dalších a dalších kusů i choru, až zbyly pouze špinavé kosti a rozuřené duše. Mačado, praklí tě! vytřikla Koriny žena Lepka, když byla zbavena obličeje. Praklí tě! Vzpírala se Mačádovým chapadlům, která se ji snažila dotlačit do sféry. Na je. Pozdě má lásko. Mrštil její tělo vzhůru. Korinyha prorazila povrch trhliny. Poslední kusy mimozemské tkáně zmizely. Její kostra se zatřásla a vybuchla. Vítr rozmetal kosti jako střely do okolních stromů. Roztřepená stehení kost se zapíchla do slonoviny vedle mé hlavy. V mozku mi ječal hlas lorda Mačáda. Končetiny natáhl k trhlině. Toto spojení bylo fatální. Jeho masa roztrhal vír a pohltil je. Zakryl jsem si oči, protože mi černé světlo začalo spalovat sítnici. Prokletý zařval a explodoval. Jeho kusy byly rozmetány po celé pyramidě. Zasypala nás z prška tělních ostatků. Pak nastal klid. Otevřel jsem oči. Sféra byla pryč. Noční obloha byla jasná a čistá. Ležel jsem na pyramidě uprostřed malého lesního údolí, které se vznášelo bez jakékoliv podpory několik stovek metrů nad alabamským Venkovem. Julie mělce dýchala a měla slabý puls. Její zranění bylo díky poslednímu milosrdnému tralovu aktu zahojeno. Postavil jsem se. Ku podivu jsem se cítil dobře. Žádné zlámané kosti, žádná slepota, žádný protržený ušní bubínek. Vánek byl přirozený a čistý. Měsíc stál uprostřed milionů hvězd. Byla to nádhera. Na místě, kde naposledy stál prokletý se, co si pohnulo. Dej mi už pokoj, zamumlal jsem. Poohlédl jsem se po zbraních. Našel jsem obě své pistole. Aktivoval jsem pojistky a uložil je do pouzder na opasku. Anihilátor byl pořád tam, kde jej odhodil tral. Sice v něm nebyly náboje, ale bajonet fungoval. Vyrazil jsem k postavě, která úpěla uprostřed hromady spálených ostatků mého nepřítele. Pozvedl jsem brokovnici jako kopí. Stříbrná čepel čněla vpřed. Odkopl jsem stranou ohořelý hnus a sledoval jeho pohyby. Z pozůstatků těla lorda Mačáda zbyl jen popel, který pomalu rozfoukával vítr. Všiml jsem si, jak se v prachu pohybuje opancéřovaný hrudní plát. Připravil jsem se. Z ostatků se pomalu a otřeseně zvedl muž. Byl menšího vzrůstu a pod nánosy sazí šlo těžké rozpoznat jeho obličejové rysy. Kromě zbytků zbroje a několika cárů si opulentní róby byl nahý. S námahou se postavil na všechny čtyři. Vedle své někdejší podoby byl muž maličký a slabý. Čekal jsem. Muž pomalu promluvil, nebyl zvyklý tvořit slova ústy. Jeho středověká portugalština mi byla stále velmi povědomá. Prokletí je pryč. Jsem zase člověk. Konečně. Jo. Se zájmem pohlédl na své ruce a odstranil z nich nánosy prachu. Začal plakat. Slzy stékaly po nánosu sazí. set let utrpení. Jsem volný. Zbavil si mě prochletí. Najednou jsem volný. Uvázal jsem si roztržený popruh anihilátoru kolem ramene a vytasil spouzdra čtyřicítku. Kliknutí pojistky bylo děsivě hlasité. Pečlivě jsem srovnal mířidla s cílem a umístil ukazovák na spoušť. Muž se na mě ostražitě podíval. Ale vždyť jsem byl vykoupen. Tímhle já se nezabejvám. Prásk. V mužově čele se objevila díra. Stříbrná kulka projela jeho mozkovou tkání a vystřelila z temene v gejzíru červeno-bílé hmoty. Na zem dopadla mosaznáná bojnice. Z dírky vpředu tekl úzký proužek krve. Oči lorda Mačáda se zvrátili a muž spadl na znak. Nepřestával jsem mířit. Noha se ještě párkrát křičovitě pohnula. Žádná magie v tom nebyla. Nechystal se oživnout. Lord do byl mrtev. Pomalu jsem spustil pistoli dolů. Byl konec. Pyramida se prudce otřásla. Zavrávoral jsem, ale podařilo se mi udržet na nohou. V dálce šlo vidět, jak se okraje malého údolí rozpadají. Stromy propadaly zemí a mizely ve spršce bláta a sněhu. Gravitace je hlod, žádlivá svině. Běžel jsem k Julii. Vzal jsem ji do náručí a rozhlížel se. Místo, kudy jsme sem přišli, bylo pryč. Portál neexistoval. Kameny, které jej dříve podpíraly, padaly stovky metrů k zemi pod námi. Svět se rychle zmenšoval a rozpadal. Jeho hranice se povážlivě rychle přibližovala k pyramidě. Měl jsem si přibalit padák. Doháje, vždyť jsem neměl ani košily. To už jsem si rovnou mohl přát osobní raketovou sadu. Nebyl jsem žádný James Bond a tak jsem nebyl připravený na všechno. Čekala nás smrt. Umělá země byla pryč. Zbyly pouze trosky. Na otřásající se pyramidě jsem začal ztrácet rovnováhu. Poslední zbytky starobylé magie mizely. Stavba padala snad celou věčnost. Vždy se se škubnutím zastavila, pak se otřásla a zase padala. Tohle zastavení bylo obzvláště prudké. Věděl jsem, že žádné další už nebude. Kusy slonoviny odpadávaly a mizely v temnotě. Zbývalo nám jen několik vteřin, než se celá věc rozpadne a zahájíme volný pád. Na slonovinu dopadl jakýsi předmět, párkrát se odrazil a pak se zastavil. Artefakt! Pyramida se znovu naklonila a předmět sjel k jejímu okraji. Vyrazil jsem za ním. Kdyby se mi k němu podařilo dostat, mohl jsem nás zachránit. Natáhl jsem se po něm jednou rukou a druhou přidržoval bezvládné Juliino tělo. Prsty jsem se zastavil centimetry od malé schránky. Zarazil jsem se. Dobrý pokus, děvko! Noční krajinou se ozval Korinyhin hlas. Škoda! Teď budu muset na té spropadené planetě vydržet dalších 500 let. Její duch zmizel ve větru. Pyramida se začala se skřípěním nadobro rozpadat. Mezi mýma nohama se objevila trhlina. Artefakt přepadl přes okraj a zmizel. Mrtvoli spadly také. Poslední bloky se rozlétly k zemi. Zbylo pouze nejvyšší patro a pak jsme padali i my. Byl to hrozný pocit. Kolem mi svištěl vítr a ohlušoval mě. Přišel konec.